Шеффілд підніс догори праву руку. Між великим і вказівним пальцями він тримав невеличку прямокутну коробочку з кількома кнопками. «Кишеньковий магнітофон», – сказав він і натиснув на одну з кнопок. Одразу ж почувся голос Саймона. «Ну, докторе Шеффілд, що сталося?» Голос звучав бундючно, владно і самовпевнено. «Дайте сюди!» Саймон кинувся на довгов'язого психолога. Шеффілд відштовхнув його. «Не будемо мірятися силою, Саймоне. Я ще не так давно займався вільною боротьбою. Послухайте, я пропоную вам угоду». Саймон далі наскакував на психолога, забувши про гідність, задихаючись від злості. Шеффілд, поволі відступаючи до дверей, утримував його на відстані витягнутої руки. «Дозвольте Маркові й мені вирушити з вами», і жодна душа цього не побачить і не почує. Саймон потроху почав заспокоюватися. «І ви віддасте це мені?» – нарешті важко видихнув він. «Після того, як ми з Марком будемо на місці поселення». «І я повинен вірити вам на слово?» Саймон намагався вкласти у ці слова стільки образливості, скільки міг. «А чому би і ні? Хай там як, а ви мені повірте в одному?» Я розголошу всім нашу бесіду, якщо ви не погодитесь. Спочатку я прокручу цей запис Вернацькому. Він буде у захваті. Ви знаєте, яке в нього старосвітське чуття гумору? Гаразд. Готуйтеся зі своїм хлопцем до вильоту. Саймон проказав це таким тихим голосом, що його було ледве чути. Тоді враз рішуче додав. Тільки запам'ятайте, Шеффілде. Коли ми повернемося на Землю, я витягну вас перед очі Центрального комітету ГАРН. Це я вам гарантую. Вас дискваліфікують. Я не боюся Галактичної асоціації розвитку науки. Шеффілд вимовив назву по складах. Врешті-решт, чим я перед вами завинив? Невже ви збираєтесь подавати цей магнітофонний запис Центральному комітетові як речовий доказ? Та нужбо. Давайте по-дружньому, ви ж не захочете сповіщати про свою хм, помилку найголовнішим з бундючних бовдурів, що представляють 83 тисячі планет. Чемно усміхнувшись, Шеффілд зник за дверима. Та коли він опинився у коридорі, усмішка зникла з його обличчя. Вся ця історія йому не подобалась. Тепер він питав сам себе, а чи варта була справа того, щоб наживати собі Такого ворога. Поблизу місця першого поселення на Братусі з'явилося сім наметів. Усі вони були перед очима Невіла Фоукса, який стояв на невисокому горбі. Ми на усьомий день їхнього перебування тут. Фоукс глянув на небо. Над головою пропливали густі хмари, просякнуті дощем. Це його радувало. Коли обидва сонця ховалися за такі хмари, Усі предмети, освітлені розсіяним сірувато-білим світлом, здавалися майже земними. Віяв свіжий вогкуватий вітер, до як у Вермонті серед квітня. Фоукс був родом з Нової Англії. Приємно хоч на хвилину відчути себе, наче вдома. Через 4-5 годин лагранж один зайде, і хмари почервоніють, а краєвид стане похмурим і тьмяним. Але Фоукс сподівався на той час уже бути в наметі. Так близько від екватора і так холодно. Пусте. Через тисячу років усе тут зміниться. Коли відступлять льодовики, повітря прогріється, а ґрунт підсохне. З'являться джунглі й пустелі. Поступово підвищуватиметься рівень океанів, поглинаючи безліч островів. Дві великі річки стануть внутрішнім морем. І зміняться обриси єдиного великого братусевого континенту. А можливо, він розпадеться на декілька малих. А місце першого поселення теж зануриться у воду, подумав Фоукс. То може він забере з собою під воду і прокляття, що нависло над цим місцем? Фоукс розумів, чому конфедерації так доконче потрібно розкрити таємницю цього першого поселення. Навіть якщо вся річ справді полягає у звичайному захворюванні, це треба довести. Інакше хто наважиться оселитись на цій планеті? Повір'я про приманку для роззяв лякали не тільки космонавтів. От хоч би він сам. Так, його перша подорож до місця поселення минула цілком щасливо. Хоча він і був тоді радий скоріше забратися подалі від цієї похмурої твані. А повертатися сюди було вже важче. Не так просто засинати щодня з думкою про тисячі таємничих смертей, що оточують тебе з усіх боків, відокремлені лише примарним шаром часу.